Baleña, ah, eh? perquè us deixo salt aquí un moment i eh? sí, m'esteu sí, organitzant ai, aquest escàndol que m'agafo i mordi pau al galliner <futat> senyores, senyors aquí el lloro, el moro el mico i el senyor de Puerto Rico des de Catalunya Ràdio cada dia a les petites Dos i senyores de Catalunya, no a donar seguidament lectura a la filosofia versicular que ens inspira. <coughs> un senyor de Puerto Rico, el balcó tenia un lloro, de rica ploma i bon pico, un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, tatuan tatuant, va rebre un mico. Amarra aquest mico, el moro, el balcó quedant al lloro, a l'altre, però lluny del mico. Vestant i tant, serra el lloro, que un dia pipa el mico, i amb rollós alada de toro, l'embasteix, s'amaga el lloro, trenca la cadena al mico, salta la gàbia del lloro. Surt el lloro, pica el mico, així que el mico el i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. Per què no tanca el seu lloro? Per què no m'amarra el seu mico? Exclamen els dos fent coro, volent-l'un agafar el lloro i li l'altre al mico. Cau el mico sobre el lloro, el lloro li clava el pico, regallina les dents al mico i un esbarat mossega el lloro i el senyor de Puerto Rico. Aquest renegar lloro, prometent matar el mico, mentre que furiós, el moro, provoca l'amo de lloro i els bandeixen. Lllooro ja amico. Cap amunt s'empmpuja el lloro, cap avall s'escorre el mico, i faltant tots els decoro, agarrats queben el moro que el senyor de Puerto Rico. Ah moro, si pierdo l'o!li diu el de Puerto Rico. Replica cremat el moro. Pagaràs ben cara al lloro, o oh cristià, si es perta el mico? Val, dalt escarneix el lloro, i a baix fa mueques el mico, i no se sap si és el moro o el que parla, o veig el lloro, o el senyor de Puerto Rico. Creix el brugit, vol el lloro, cau al carrer sobre el mico, porrengo el de Puerto Rico, veient-se'n peria el lloro, altra volta sobre el mico. Es desfà com pot el moro, entra i pega un tiro el mico, però l'erra i mata el lloro, cau d'amallat, riu al moro i fuig a buscar el mico. Aixugit retorna el moro, amb el lloro mort i el mico, auxilia el de Puerto Rico i després li envia el lloro una carta del mico que diu «Seis onces en oro per l'atemptat contra el mico d'un cristià reclama un moro». Guardis dissecat el lloro, pagui'm ara a mi aquest pico. Veu això, l'amo del lloro, estirà damunt del mico? Mata el mico, mata el moro, i mort el moro, mico i lloro, fa un farcell i a parturico. Ah, Ah, sí? Catalunya Ràdio. Olé, com una moto. Sí. Que deixo salt aquí un moment i ja. m'esteu organitzant sí, sí, sí, sí, sí. aquest escàndol que m'agafo. Em oh. mordi, o oh, garras. Oh, verà, ja, oh. Pau, al galliner! <coughs> Senyores, senyors, aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico des de Catalunya Ràdio cada dia a les petites. De dilluns de divendres a mitjanit. Estem torrats, estem torrats. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Ai, la mercantil radiofònica reunida. Oix! Ole! Catalunya! Catalunya! Per qué será que a las mujeres me gustas tanto? El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. ¿Por qué será? Això va? Eh. Oh, però, no, però si hi eco, tu parles sense això, no? Eh? Home, home, no. Molt més és que és un altre eco. Ole, Entens? Eh? Oy, sí, home, Les notícies tal com ràgen i efecte de cadena de bates. Les notícies tal com ràxen. Un moment. Uh... Espera't, espera't, espera't. Que ens estem perdent. Que ens estem... Un moment, un moment. Un Adéu. Adéu. Pot ser una partida de tenis, Així? les notícies tal com ragen., Ok, ok, vale. Ai, ho estaves gravant? Ho, est -ho estaves gravant? Mundial! Passo per a les notícies tal com raigen. li podria dir una està fent. <totipos> gu gu gu <síntic> Cartellera arabesca Cartellera arabesca Tres gintònics i un destí I de mico en mico te la repico Cinemes Bohèmio i Galileu. Cartellera arabesca. Tres gintònics i un destino. De mico en mico, te la repico. I com a complement, el curtmetratge La caravana dels assadegats. Cinemes Bohèmio i Galileu. Cartellera arabesca. Tres gintònics i un destí. D'Amico Mico en Mico de l'Arrepico i el curtmetratge La Caravana dels Assadegats, cinemes Bohèmio i Galileu. Collons, nano! Súbete a Colón, sube! Òptica quintatà Ulleres de tota mena simples, bifocals i de tres dimensions per veure les pel·lícules del tercer canal. L'ens de contacte model Jterra i ulleres de sol Suelen. A l'òptica quintatà la vista recuperarà. Ole, toma, anda, ole, oba, ala, collons, Videoclub Quintà. Totament a vídeos en 3 dimensions. O espectacles musicals d'indius, de romans d'espases, de dibuixos animats. Departament espacial de pelicoles X. Videoclub Quintà, Cocolles 113. Aprofiteu les nostres rebaixes d'estiu. Desna fent, tot esperant el matí. Per cert, vols quedar-te esmorzar? Som la Tila dels Frenètics o el Cafè dels Ensopits. La Mercantil radiofònica, el pecat venial de les ones. Ah, els claus voteu-los en català, la llengua és fonamental. Hi ha paelles que maten, hi ha mesores que tabalen i un programa que enamora. 106.8 Una odissia especial. Mou el dial i res no serà igual. 106.8 El punt íntim teu. 106.8, el punt que no s'escorre cap amunt. Som les diòptries de les teves orelles, l'orxata de les teves venes, el dubte de la virtut. Amor, retallaro. Mai no diguis nou mai, 106 mai 8, el mai guai, permanent. Ja m'has pres la mida. Soc dolça i catalana. Em dic Catalunya Ràdio. Les meves mides són 106.8. Un punt, oi? Gràcies, Andova. Encetem, doncs, les magnesis a tall de fútil-fòtil i numerem per arreu les dreceres que, sense norma, han estat objecte del nostre més trèmol merduix, Marduix amb el qual la cultura i cultura no ho oblidem, és d'un autòdrom la malvolència musical, com va dir dinyer pel poeta, on des farà les teques i els texts. Moltes gràcies. Hei, He hey! hey, hey. Senyors de tota mida i edat. Vestiu la mateixa roba interior de l'ídol de les multituds. Calçotets i glèsias. Estampats a ratlletes amb somriure i dents a topus. Nou model Braslip musical compacte. Però vigileu sempre que dugui la marca Ecclesias. Elles notaran la diferència. Slips Ecclesias, la roba interior dels homes que saben anar pel món. Hey, hey, hey. Hahahaha Hahahaha Hahahaha sentit. Un senyor de Puerto Rico. Al balcó tenia un lloro de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un veiceu que era moro, de tatuan va rebre un mico. Amarra aquest mico, el moro. Al balcó quedant el lloro a l'altre, però lluny del mico. Més tant i tant xerra el lloro, que dia s'empipa el mico i amb rabiós alè de toro l'embesteix, s'amaga el lloro, trenca la cadena el mico, salta a la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro i amb les balots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. Per què no tanca el seu lloro? Per què no amarra el seu mico? exclamen els dos fent coro. Volen l'un agafar el lloro i estirant-li l'altre al mico. Cau el mico sobre el lloro, el lloro li clava el pico, reganyina les dents al mico i barat mossega el lloro i el senyor de Puerto Rico. Aquest renega del lloro, prometent matar el mico, mentre que furiós el moro provoca l'amo del lloro i embesteix a lloro i mico. Cap amunt puja el lloro, cap avall s'escorre el mico i faltant tots el decoro, agarrats queden el moro i el senyor de Puerto Rico. Ai, moro, si pierdo el lloro, li diu el de Puerto Rico, replica cremat el moro, pagaràs ben cara el lloro, oh, cristià, si es perta el mico. A dalt carneja el lloro, i a baix fa mueques el mico, i no se sap si és el moro, el que parla, o ve el lloro, o el senyor de Puerto Rico. Creix el brugit, vol el lloro, cau al carrer sobre el mico, borrango el de Puerto Rico, veient-se en perill el lloro. Altra volta sobre el mico, es desfà com pot del moro, entra i pega un tiro al mico, però l'erra i mata el lloro. Cau desmayat, riu el moro i fuig a buscar el mico. A Gerit retorna el moro amb el lloro mort i el mico, auxilia el de Puerto Rico i després li envia el lloro amb una carta pel mico que diu «Seis onces ten oro. Per l'atemptat contra el mico d'un cristià reclama un moro, em guardis dissecat el lloro, pagui'm ara a mi aquest pico. Veu això l'amo del lloro, es damunt del mico, mata el mico, mata el moro, i mort moro, mico i lloro, fa un farcell, i a Puerto Rico. Endavant. El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Trapa. El Daru, el Moro, el Mico i el senyor de Puerto Rico. El Daru, el Moro, el Mico i el senyor de Puerto Rico. Ai, el Moro. El Daru, el Moro, el Mico i el senyor de Puerto Rico. El Daru, el Moro, el Mico, o el senyor de Puerto Rico? El loro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Per què será que a las mujeres me gustas tanto? El loro, el moro, el mico o el senyor de Puerto Rico. Ha, <laughs> ha, com una moto! Sí. deixo salt aquí un moment i ja. m'esteu organitzant aquest escàndol, que m'agafo oh. el carro i us porto el frac. Mordi! <t 'en> <t 'en> <t 'en> o senyors, senyors, aquí el lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico, des de Catalunya Ràdio cada dia a les petites. Senyors de tota mida i edat. Vestiu la mateixa roba interior de l'ídol de les multituds. Calçotets Iglesias. Estampats a ratlletes, amb somriure i dents, a topos. Nou model bràslip musical compacte. Però vigileu sempre que dugui la marca Iglesias. Elles notaran la diferència. Calçotets Iglesias, la roba interior dels homes que saben anar pel món. Ells. Radio Electrònica Costa presenta el nou model d'adaptador de longitud d'ona Maxifrequent. Si la banda de freqüència modulada del vostre aparell radiofònic arriba tan sols fins al 104 Aplicant-li l'adaptador Maxi Frequent farà que li arribi fins al 108, al 109, al 110 o al 130, segons els casos. Així podrà escoltar la programació de Catalunya Ràdio com si fos una ràdio normal. A més, a Ràdio Electrònica Costa trobarà tota mena de transistors japonesos, piles de llarga durada, discos compactes, a ràdios de galena i aparells contra la sordera. I amb servei tècnic post-venda. Ràdio Electrònica Costa, el vostre servei de costa a costa. Oh! Ye. Yeah. Un senyor de Porto Rico al balcó tenia un lloro de rica ploma i bon pico, un lloro dels cafenoro, dels lloros que costen pico. Un veilleu que era moro, de Tatuán va rebre un mico, amarra aquest mico al moro al balcó, quedant el lloro l'altra però lluny del mico. Més tant i tant xarra el lloro un dia se'n el mico i amb rabiosa alè de toro l'envesteix. S'amaga el lloro, trenca la cadena al mico, salta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xisca el mico, xerra el lloro i amb les bolots surt el moro i el senyor de Puerto Rico. Per què no tanca el seu lloro? Per què no amarra el seu mico? exclamen els dos fent coro, volent-l'un agafa el lloro i estirant-li l'altre al mico. Cau el mico sobre el lloro, el lloro li clava el pico, reganyina les dents al mico i barat mossega el moro i el senyor de Puerto Rico. Aquest renega del lloro, prometem matar el mico, mentre que furiós el moro provoca l'amo del lloro i embesteix el lloro i mico. Cap amunt se'n el lloro, cap avall s'escorre el mico, i faltant tots el decoro agarrats queden el moro i el senyor de Puerto Rico. «Ai, moro, si pierdo el loro», li diu el de Puerto Rico, replica cremat el moro. «Pagaràs ben el lloro, o oh, cristià, si es perta el mico!». A dalt l'escarneja el lloro, Ja a baix fa mueques el mico, i no se sap si és el moro el que parla o el lloro o el senyor de Puerto Rico. Creix el brugit, vol el lloro, cau al carrer sobre el mico,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 «Per què no marra el seu mico?», exclamen els dos fent coro, volent l'un agafa el lloro i es li l'altre al mico. Cau el mico sobre el lloro, el lloro li clava el pico. Reganyint a les dents el mico i barat, mossega el moro i el senyor de Puerto Rico. Aquest renega del moro, prometent matar el mico, mentre que furiós el moro provoca l'amo del lloro i embesteix el lloro i el mico.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 Un senyor de Puerto Rico al balcó de llau, de llau, de llau de rica ploma i bon pico. Un lloro dels que fan dels lloros que costen pico. Un veí seu, que era moro, de tatuant va rebre un mico. Amarra aquest mico al moro al balcó, quedant en lloro l'altre per allun del mico. Més tant i tant xerrat lloro, que un dia se'n pipa el mico i amb rabiosa de toro l'embesteix, s'amaga el lloro, trenca la cadena al mico, solta la gàbia del lloro, surt el lloro, pica el mico, xiscla el mico, xerra el lloro, i amb l'esbalat surt el moro i el senyor de Puerto Rico.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 Cap amunt se'n puja el lloro, cap avall s'escorre el mico. I faltant tots el decoro, agarrats queden el moro i el senyor de Puerto Rico. Ai, moro, si pierdo el loro, li diu de Puerto Rico. Replica cremat el moro, pagaràs ben cara el lloro, oh, cristià, si es perdo el mico. A dalt l'escarneja el moro i a baix fa mueques el mico. I no se sap si és el moro el que parla, o vés el lloro o el senyor de Puerto Rico. Que és el brugit Vol el lloro, cau al carrer sobre el mico, borràngol de Puerto Rico. Veient-se en perill el lloro, altra volta sobre el mico. Es desfaca en pot del moro, entri i pega un tiro al mico. Però l'he reinat el lloro, cau desmayat, riu al moro i fuig a buscar el mico. Eixerit, retorna al moro amb el lloro mort i el mico. Auxilia el de Puerto Rico i després li envia el lloro amb una carta pel mico que diu Seis onces en oro per l'atemptat contra el mico. D'un cristià reclama un moro. Guàrdies d'i-se aquest el lloro. Pagui'm ara a mi aquest pico. Veu això l'amo del lloro. Es tira damunt del mico, mata el mico, mata el moro i mor moro, mico i lloro, fa un farcet i a rico. ar t n ar t n ar t n Maru, harchun halanya Miku, Puerto Rico. Inti limaka hardan hal yaru, inti harumut halarta Maru, inti hannat halartnyen Miku, hertin sal harna Puerto Rico. Salam aleikum. Un senyor de Puerto Rico al balcó tenia un lloro, de rica ploma i bon pico, un lloro dels que fan oro, dels lloros que costen pico. Un velliceu que era moro, de tatuant, va rebre un mico. Amarra aquest mico al moro al balcó, quedant el lloro a l'altre, però lluny del mico. Més tant i tant xerrat lloro, que un dia s'empipa el mico, i amb rabiosa lède de toro l'embesteix,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 Seis onzes en oro per l'atemptat contra el mico, d'un cristià reclama un moro. Guardis dissecat al lloro, pagui mar a mi aquest pico. Veu això, l'amo del lloro, estira damunt del mico, mata el mico, mata el moro i mor, moro, mico i lloro, fa un farcell i a Puerto Rico. De dilluns a divendres a mitjanit... Estem sonats, estem sonats! El lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico. Eh, La mercantil radiofònica reunida. Oix! Olé! Catalunya Radio! Endavant! Enti l'imac arten al lloro! Enti harrums moro! He, Hal Artñoon,mico, Hertin sal hardna hella, senyor Puerto Rico. Salam llecum. Hei Hei, El Lloro, el Moro, Mico i el senyor de Puerto Rico. Mullons, nano! que vostès lo estan intentant és de fer una ràdio que des del punt de vista de la creativitat eh, sigui, tingui un element, un cert contingut de novetat, que no sigui una ràdio rutinària, que no sigui una ràdio eh, una de tantes, sinó que la gent noti pel drink, ja quasi sense veure el diàl exactament on està l'agulla, doncs que allò és Catalunya Ràdio, perquè té un especial... Un especial, un especial caràcter. No? Bé, jo sé que vostès, aquesta és l'ambició de vostès, és la missió de la Generalitat, també. Estic segur que ho aconseguiran, d'un moment ho aconsegueixen amb alguns noms, no? perquè això del de lloro, el moro, el mico i el senyor de Puerto Rico com a mínim doncs, crida l'atenció, i és simpàtic i amable. El telèfon reina. Guapo, ja te l'encendré Ei, aquí la mercantil radiofònica. Estem reunits, estimats clients. Ara venim. Mercatal irratifónicoa, el que és t'endut. Estelenetico estira l'arte. Gawako amabietatic aurrera... Barritxu, Mairi, Chimiño, Chimiño eta Portugariko jauna!